<coughs> Namo tase Bhagavato Arhato Samma Sambuddase. Namo tase Bhagavato Arhato Samma Sambuddase. Namo tase Bhagavato Arhato Samma et pi so bhagava arham sammasambuddho viddaja charana sampanno sukato lokavidu anuttaro purisadamma sarakati satta deva manasanam buddho bhagava svácha to Bhagavata dhammo sandhi thiko akali ko ahi pasiko upanai supatipanno Bhagavato sahava ca sangho uchupatipanno Bhagavato sahava Něáhy pati pannu bhagavato sávaka sangho Sámiiči pati bhagavato sávaka sangho Yadidam chatari purisa yugáni ahtha purisa Es bhagavato sávaka sangho Áhu neio, pahhu anjali karaniyo Anu. Darang, Bunyak, Hedang, Lokasa, Ewang, Buddhang, Savantanang, Damang, Sangang, Chabikawo, Bhyamwa, Chambita Tamwa, Loma Hamso, Nahesa Tiety. Tak jelikož některý z nás Mají už dlouhodobou zkušenost s meditací, některý z nás jsou začátečníci. Musíme najít nějakou střední cestu, aby jsme uspokojili všichni. všechny. Mnozí z nás se zabývají i jinými způsoby jogy, nejenom buddhistickou jogou buddhismus není tež, buddhismus je tež jako, dá se nazvat nic jiného než yoga, buddhistická joga znamená šamata a vypasaná, to je buddhistická joga. A tato praxe buddhistické jógy, praxe šamaty a vypasaný se dá Nedá se oddělit od tradice jogy v Indii vůbec. Žijeme v době, kdy právě tato tradice jogy upadá. Existuje mnoho misinterpretací této tradice, nejenom zde v Evropě, i, v, i vlastně v matce této tradice samotné v Indii. Yoga přestává být chápána. Tradice yogi, ať je to jakákoliv tradice, i buddhistická tradice, yoga není nic jiného, než vlastně nauka o samádi. Hm? O slově samádi je tež daleko víc matku než jasnosti. Samády hmm. eh, lingvisticky neznamená nic jiného než správné položení vědomí na objekt. To je, to je význam samády. A samády v indické tradici je tež, buddhistická tradice není v tomto smyslu není výjimkou, samády je tež náplň osvobození. Hmm? Náplň vysvobození. Vysvobození z čeho? Vysvobození z, z utrpení samsáry. Hmm? Samsára není nic jiného, než právě mysl bez samády, bez správného položení na objekt. Ve všech hlubších tradicích jogy právě E, samsára není nic jiného, než mysl. Hm? A nesprávné položení mysli na objekt. Právě buddhistická yoga ve smyslu e, samaty a vypasany má vést k e, správnému položení mysli na objekt, což je náplň osvobození. Bez toho této náplně osvobození nemůže nastat. Hm? Což znamená, že veškeré naše utrpení na tomto světě se děje tím, že neznáme jogu a neumíme, nemáme moudrost a koncentraci, aby jsme konsekventně správně položili naše vědomí na objekt vědomí. Čili toto je začarovaný kruh začarovaný kruh, který spočívá v nevědomí. Všichni, kdo studovali buddhismus, a většina z nás se už buddhismem zajímá delší dobu, ví, že buddhismus není nic jiného, než právě nauka o souvislém vznikání. A začátek souvislého vznikání je právě co nevědomost. A nevědomost se vyjadřuje tím, že nesprávně položíme hm, naše vědomí na objekt. Tím, že nesprávně položíme naše vědomí na objekt, jsme chyceni eh, v utrpení světa, které dle všech jogistických filozofií, všech jogistických směrů, není nutné. Dá se utrpení Fyzickému tím, že jsme se narodili, utrpení fyzickému se nikdo eh, ubránit nemůže, ale utrpení eh, duševnímu se můžeme ubránit. A jak se mu můžeme ubránit? Právě jogou, právě vědou samády. Hm? Vědou samády, vědou správného položení vědomí na objekt. Nic jiného z hlediska jógy nás nemůže zachránit, než to, že se to naučíme. Hm? A vše, ať některý z nás praktikovali různá fyzická cvičení, pranajámu, cvičení na dech, samata, vypašaná, Není nic jiného než právě učení, jistý přístup, rozdílný přístup k naučení se tohoto správného položení vědomí na objekt, bez kterého štěstí není možné. Ne, bez kterého štěstí, ačkoliv každý z nás e, jisté druhy štěstí zažil. Z hlediska jógy jakékoliv štěstí bez správného položení vědomí na objekt nemůže být opravdové štěstí. Opravdové štěstí právě pochází správného položení mysli na objekt, které není možností, pokud člověk nedosáhne jistých schopností v koncentraci a v hledu. Hm? Z hlediska většin e, jog, e, jogistických přístupů, jogistických filozofií, právě správné položení e, vědomí na objekt je e, poznání já. Hm? Buddhistická filozofie se liší od většiny yogistických jogistických směrů tím, že právě správné položení vědomí na objekt je položení vědomí na nejá. To znamená proniknutí souvislého vznikání, proniknutí iluze jáství. Iluze jáství vzniká z čeho? Z hlediska buddhistické filozofie a buddhistické samády není nic jiného než trénink v této vědomosti. Z hlediska buddhistické filozofie, z hlediska buddhistického přístupu k studiu šamaty a vypašany, nevědomí je, přičiněno žízní. Hm? Žízeň přičinuje nevědomí, nevědomí přičinuje žízeň. Hm? A pokud jsme v tomto začarovaném kruhu žízně a vědomí, hm? chtíče a vědomí, nejsme schopni se naučit právě vědě jógy, která spočívá, jak jsme rekli, v správném položení, Vědomí na objekt vědomí. Vědomí, eh, dle eh, eh, buddhistické filozofie, nejenom buddhistické filozofie, nemůže existovat bez objektu vědomí. Hm? Je důležité si to uvědomovat. Objekty vědomí jsou dva objekty. Proto rozlišujeme tež dva druhy moudrosti a dva druhy samády, které se kdokoliv touží po tom, aby se osvobodil od e, utrpení samsáry, si musí osvojit. Jsou dva druhy moudrosti a dva druhy samády. E, moudrost světská, nebo moudrost se světskými objekty a moudrost nadsvětská, hm? moudrost s e, objektem, který přesahuje hm? e, rámec e, světského vnímání. Stejně tak samá tež existuje e, Učení samády se světskými objekty, co se učíte teď, většina z nás. To znamená dých, dýchání. Dýchání tež není nic jiného, než světský objekt. Neb, ve světě. Ať jsme si to vědomí, či nejsme. Z hlediska buddhistické filozofie, nejenom buddhistické filozofie, z hlediska jogy vůbec. Ať se snažíme jakoliv, nemůžeme poznat nic jiného než svoji vlastní tělesnost a duchovnost. To je vše, co můžeme ve světě poznat. Ten, kdo se zabývá analytickou meditací, by měl už mít osobní zkušenost tohoto faktu. A světské objekty právě jsou správné poznání světských objektů z hlediska jogy je jedinou možnou cestou k poznání toho, co vede nad utrpení světa, to znamená ne, poznání nadsvětského, což pro buddhisty znamená poznání nirvány. Nirvána znamená co? Nirvána znamená stav nic jiného než stav, nepřetržitý stav správného položení vědomí, Co je správné položení vědomí? Správné položení vědomí je vědomí bez chtíče, bez nenávisti, bez nevědomosti. Hm? Všichni moudří mudrcové, ať na východě, či na západě, hlásí, že naše vědomí je neomezené. Omezení našeho vědomí je právě nepoznání objektu a zašpinění vědomí. Jestliže odstraníme tyto dvě překážky, osvobození se stává možným. A samády správné položení mysli na objekt, na všechny objekty, které existují, i na eh, objekt osvobození, je jedině možný, jestliže člověk odstraní tyto Dvě prekážky. Prekážku nevědomost objektu a prekážku zašpiněného vědomí. Za, vědomí je zašpiněné čím? Vědomí je zašpiněné právě chtíčem, hm, nenávistí a nevědomostí, které jsou eh, koreny všech ostatních znečištění mysly. Hm? Žádné znečištění mysly nemůže existovat bez těchto korenů. Veškeré stavy žárlivosti, stavy hrabavosti, všechny možné zašpinění mysli, které člověk, frustrace, starosti, všechny stavy, nepříjemné stavy mysli, které prožíváme v denním životě jsou založeny na těchto tří stavy strachu a tak dále, depresi. Všechny tyto stavy jsou založené na těchto tří korenech. Nevědomosti, nevědomosti eh, eh, pravdy o objektech, které naše vědomí vnímá a eh, buď chtíče nebo zloby to znamená komplex e, chtění nebo nechtění s, tím, s touto nevědomostí spojenou. Hm? Toto je treba si uvědomit. Jestliže se chcete seriózně zabývat naukou samády nebo jogou, je treba e, si to jasně uvědomit a e, nasměrovat se e, tímto poznáním. Pak Jestliže člověk, jedině když člověk ví, co dělá, a když to dělá s přesvědčením a zvláštní, k něčemu může dospět. Jestliže neví, co dělá, a nedělá to s přesvědčením a zvláštní, ať studuje Jógu desítky let, nedojde k, k cíli Jógy, který, jak jsme říkali, není nic jiného než Samády. Aby tedy člověk dosáhl samády, musí se odpoutat. Hm? Musí se odpoutat od předmětů poznání a od poznání samého. Toto se člověk učí v józe jak na světských předmětech tak na, jestliže toto poznání světských Předmětu dojde do hloubky, dosáhne toho i na, nadvěckým předmětem, přímým poznání předmětem osvobození, hm? který se dá nazvat jako prázdnota, který se dá nazvat jako takovost, který se dá nazvat jako nejáství. Ať to nazveme cokoliv, je to předmět přímé realizace a nikdo tento předmět nemůže ať se bude snažit jakoliv eh, vysvětlit slovy, ale přesto, že tento předmět není možné vysvětlit slovy, jestliže o něm nemluvíme, nikdo nebude věřit, že takový předmět existuje. Hm? Ačkoliv Realizace jogy je realizace právě tohoto předmětu, který je nad hm? Naší nad možností být vyjádřen slovy nad možnosti konceptualizace. Jestliže nemáme jasný koncept, nikdy tohoto objektu nedosáhne. Toto hm? jasný koncept je vlastně začátek cesty poznání. Bez jasného konceptu cesta poznání nebude nikdy úspěšná. Jak už jsme říkali, tedy yoga není možná bez odpoutání. Princip jógy, tedy princip správného položení vědomí na předmět, je právě princip odpoutání. a odpoutání se děje buď se světskými předměty, což se učíte a nebo se tedy se světskými předměty ve smyslu konceptu. to je což je samatová meditace, Samatová meditace, Probíhá na konceptech, anebo meditaci tzv. vhledu v buddhistické tradici, což je analytická meditace, která vede k pochopení vlastních vlastností a společných vlastností předmětů. Veškeré předměty, které mají Skutečnou existenci dle buddhistické filozofie musí mít vlastní vlastnosti, které jsou neměné a, musí, a mají společné vlastnosti, což je nic jiného než nestálost a neuspokojení spojené s nestálostí a neosobnost čeho, co je nestále jelikož vše, co je nestále, je neosobní, je to tím pádem tež prázdné. A je to takové, je to takovost sama o sobě, nic k tomu člověk nemůže přidat, nic od toho člověk nemůže ubrat, protože to nepatří nám, to, co patří nám, k tomu se dá něco přidat, k tomu se, od toho se dá něco odebrat, ale to, co nepatří nám, nikdo k tomu nic nemůže přidat, nikdo k tomu nic nemůže odebrat. Hm? Nik, nikdo z toho nemůže nic odebrat. A to je právě eh, stav samády. V dnešní době v teravádové tradici, který i já z jistého hlediska reprezentuju, pěžná je, a hodně lidí slyšel jsem v se učili právě vypasanové meditaci, ale vypasanové meditaci založené takzvaná, což se jmenuje, v tradice tradici vypasana vypasanové tradici, založené na vypasaně bez použití hlubších stavů koncentrace. Hm? Samozřejmě tato, tato tradice z jistého hlediska je nová tradice v buddhistickém v pojetí. I v Terevádové tradici, jestliže čtete šástry a komentáře spojené s, s meditací i v buddhistické tradice. Vypasaná, podmínkou vypasany jsou právě hlubší stavy koncentrace. A tak je to vysvětleno je v písmu, tak je to vysvětleno tež v komentáři. Ovšem, možnost probuzení bez i v hlubších stavů koncentrace je tež hm, pripuštěna i v písmu. Ovšem, tato cesta je eh, obtížná cesta, je to eh, složitá cesta, je to cesta eh, eh, ve které člověk těžko bude nacházet uspokojení, protože právě praxe, poznání správné praxe, není jenom poznání utrpení, ale je tež poznání štěstí. A štěstí právě spočívá, když si prečtete i maga, Mahajánové spisy, proč člověk má kultivovat samády. Hm? Kultivací samády, čeho dosáhne člověk? Člověk dosáhne jogin dosáhne stavu eh, štěstí eh, dite, dame, sukha, vyhára. Hm? Štěstí tady, v tomto momentě. Hm? Nemusí eh, ho nikde hledat, nemusí se eh, eh, O něj snažit, jestliže má samády, okamžitě může prožít stav štěstí, nemusí na něj čekat. Hm? Toto je první výhoda samády. Druhá výhoda samády, jak vysvětleno maga a tak dále, je, že Buda sám a všichni. Velcí žáci budhy používali nadpřirozených sil k hlubšímu proniknutí záhad světa a ducha. Záhady světa není nic jiného než záhady ducha. Záhady ducha nejsou nic jiného než záhady světa. V buddhistickém pojetí, v pojetí souvislého, vznikání vše, co poznáme, můžeme jen poznat myslí. Nikdo nikde nic nepoznal bez vědomí. A právě e, z hlediska, v tom se liší náboženství od vědy, hm? z hlediska náboženství, v náboženství není dobré slovo, protože buddhismus je tež náboženství, ač my v Boha nevěříme, v Boha jako tvořitele světa. Tak hm? něme religie, hm? religie ve smyslu religere, znovu se napojit na to pravé. Hm? Člověk se stává nábožným nebo, nebo disciplinovaným tím, že věří, že kromě jeho malého světa existuje ještě něco pravé, což přechází dimenze jeho malého světa. Hm? To je právě religére, napojí na to, co je pravé. Z hlediska napojení na, na to, co je pravé, je nutné, bezprostředně nutné, aby se člověk zbavil těchto hranic malého myšlení, které je dano právě nepoznáním objekta zašpíněnou myslí. I proč ve stavu samády člověk může okamžitě teď prožít pocit štěstí, právě proto, že samády je spojené, správné položení vědomí na objekt je spojené s čím? S čistou myslí. Správné položení mysli na objekt, ať je to světský objekt, či objekt nad světský, nemůže existovat bez čisté mysli. A funkce právě samády je, že praxi praxí samády se mysl očistí. A vhled, podmínka vhledu je opravdu hlubší vhled, není možný bez čisté mysli. Jestliže není podmínka čisté mysli, která závisí na samády. Ať se člověk snaží o vhled, jak, dlou, jak dlouho chce, vhledu nedosáhnout, protože vhled je hlubší vhled je vždy spojen s čistou myslí. Proto princip yogi, samáhy tam čítam, jathábů tam pasaty, jen čistá mysl, jen mysl samády může vidět věci tak, jak opravdu jsou. My jsme začali mluvit o výhodách praxe hlubší koncentrace. Tato praxe vede k dosažení štěstí tady a hned, bez čekání. To znamená, že ten dopracuje na vhledu, na meditace vhledu, která samozřejmě dle buddhistického učení to, co nás osvobodí, je vhled. Hluboká koncentrace je jen nezbytný instrument vhledu, bez kterého vhled nemůže existovat. Ale Jestliže se někdo zabývá vypasanou, jestliže nemá tuto schopnost si odpočinout ve stavu štěstí a naplnění tady a hned, no tak nikdo nevydrží zůstat u vypasaného objektu, pokud jeho mysl bude mít pozornost a Uvědomělost, která je vždy spojená s hlubší koncentrací, dlouhou dobu. Je utrpení, nestálosti, nikdo nevydrží pozorovat dlouhou dobu. Vždy je třeba si odpočinout. A jestliže si člověk může odpočinout ve stavu štěstí a uvolnění tady a hned, mu no pak vypasáme... Jede jako počem? <laughs> jako po vás. <laughs> Další samozřejmě eh, nejhlubší samády je samády. Eh, eh, saňá vedají ta niroda samápaty. Samády, ve kterém běžné cítení a běžné, běžná percepce zaniká. Kdo prožije toto samády, vlastně dostane stavu, kdy subjekt a objekt, dualismus mezi subjektem a objektem se rozplyne. Hmm? Což je vlastně e, výsledek správné praxe samády. A tato nejhlubší praxe e, rozplynutí se pocitu a Percepce v nedualitě, v nedualitě prázdnoty, v nedualitě real, přímé realizace, je vlastně to nejvyšší samády. A toto samády je jen jedině možné, jestliže člověk praktikuje vypasanu na základě těchto Hlubších stavů koncentrace. Bez toho e, přístup k tomuto nejhlubšímu a nejvyšší realizace samády není možný. To je další výhoda praxe těchto hlubších stavů koncentrace. Hm? No a samozřejmě, e, ta největší výhoda, co se týče těch, který se snaží o hlubší vhled, a hlubší vhled je úkol vlastně a cíl buddhistické cesty. Nejdůležitější náplň výcviku v těchto hlubších stavech koncentrace je, že je člověk může použít k vypasaně. Bohužel, aspoň co já znám, učitele vypasany na západě, nejenom na západě, i na východě, učitelů samaty je mnoho, ale nesetkal jsem se zatím vznikním, kromě těch, kteří se učili u stejného učitele jako já, nebo u stejné tradice, že vysvětlí přesně, jak použít těchto stavů hluboké koncentrace k vypasaně. A to je právě vlastně to nejdůležitější na tom výcviku praxe hlubokých stavů, hlubokých věmů nebo dián že pak člověk těchto věmu používá k samatě, pak k vypasaně. Pak vypasana se děje úplně jiným způsobem, protože jestliže pracujeme na vypasaně s objekty samády, vypasana kde se děje úplně na jiné úrovni. Hm? Tak doufám, že jsem pozbudím všechny k praxi e, Samaty. Hm? Praxe Samata. Já teď vysvětlím praxi Samaty, jak už jsem říkal, e, jak se vysvětluje v, na základě Sándy, Močana Sutra, jak se vysvětlil yoga, tradice. tradici. A tato tradice vlastně je v severním buddhismu hlavní tradice. Co se týče praxe šamaty, jak studenti buddhismu ví asi, že v severním buddhismu je tradice... Matyámika a tradice yoga čára, po tradice pouhého vědomí a tradice střední cesty což jsou dvě hlavní tradice severního buddhismu. Tradice šamaty patří do tradice e, pouhého vědomí. A je to žijící tradice, hm, obzvláště jak ji budu vysvětlovat já teď. Tradici Dalajlámy, Gelukpa, jestli studujete. Například Zonkapa, spisy Zonkapa byly provoženy do angličtiny, bohužel ne do češtiny. Tam najdete tyto vysvětlení, které podám teď. Tež Bhavana Krama. Což je hlavní meditační spis v tibetské tradici. pas se na něj odvolává. Najdete ti to vysvětlení. A tyto vysvětlení pochází hlavně z tradice Maitreya, jogačara šástra, což je, kterou já studiem, já se zajdu nějaký let učím to. Bohužel, taky nebyla přeložená do, do cizích jazyků. Pracují na tom. V tradici Sándy Mirmočana Sutra, v tradici Chara, v tradici Bodhisattva Maitrey se vysvětluje praxe šamaty z hlediska devíti stupňů. Nebo devíti prodlevání vědomí v utišení, které jsou je vlastně postupná praxe. Na rozdíl, na rozdíl od teremácké tradice, která zdůrazňuje praxi Vypašana, analytické meditace. Jak víte, severní tradice zdůrazňuje spíše praxi Samatha, jelikož ten, kdo na sebe bere príslib bodhisattva, bodhichitta, nechá v sobě vystat bodhichitta, nemá zájem co nejrychleji odejít ze samsáry, ale, Snaží se o to, aby získal moudrost, která mu umožní netrpět v a získal koncentraci a soucit, aby mohl pomoct druhým dosáhnout toho stupně vědomí který dosáhl, bude sám. Hm? Což ve všech buddhistických tradicích je, ať jakákoliv buddhistická tradice, dosažení buddhovství je to nejvyšší dosažení, víc, žádný toho dosáhnout nemůže. Hm? Aby člověk dosáhl toho nejvyššího, musí dát rozdíl mezi terovátskou tradici a touto severní tradici je, že tervátské tradici, ten, který se snaží, který praktikuje odpoutání se od světa, se odpoutává od světa tím, že se stotožňuje s nirváno. Ten, který praktikuje severní buddhismus, snaží se dosáhnout takovosti nebo vševědomí. Praktikuje tak, praktikuje odpoutání od světa bez odpoutání žádná, žádné samády, žádná hlubší praxe. O tom budeme mluvit. Praktikuje odpoutání tak, že se nesnaží směrovat ani do nirvány, ani do samsáry, zůstává v rozjímání opravdového stavu věcí tak, jak je. Čili rozdíl je pouze v motivaci, ale vlastně principy jsou stejné. Principy jsou ne, založené na odpoutání a na poznání samády, na poznání správného položení vědomí na objekt. Bez této, tohoto poznání, bez této praxe, žádná budistická praxe nemůže být, ať je jakákoliv, nemůže být úspěšná. Ne. Jak už jsem se zmínil v buddhistické tradici, poznání toho nejvyššího je jedině možné poznáním toho, co je ve světě. Poznání toho, co je ve světě, můžeme poznat, jak už jsem říkal, tež, buď Samatovou meditací, co poznává člověk samatovou meditací, je důležité si to uvědomit, abyste pochopili význam samatové meditací. Samatové meditaci člověk poznává, že objekt vědomí. Teď pracujete na dechu. Hm? Tedy eh, poznání dechu. Dech je neutrální objekt. Jestli ho člověk pozoruje eh, koncentrovanou myslí, s pozorností a uvědomění, poznání dechu bude úplně jiné. Jestliže eh, Jogin je schopen pozorovat stejný dech s pozorností, uvědoměním, s koncentrací. Dech se stane jemný objekt. Dech se stane, čím hlubší koncentrace, čím hlubší pozitivní kvality mysli, tím jemnější se stává objekt. To je, co poznává člověk v samátový meditaci. Na samátová meditace, na rozdíl od vypasonové meditace, se děje hlavně na principech. To je pravidlo ke všem pravidlům, stejně jako v gramatice. Já jako student řečí to můžu potvrdit. Kde, kdekoliv jsou pravidla, existují výjimky. Nikde v žádném jazyce neexistuje neexistují pravidla bez výjimek. I, i v v je tomu tak. Převážná většina nebo, nebo dá se říci, že samatové Objekty jsou koncepty. Co znamená koncept? Je třeba si to uvědomit. Koncept, pojetí konceptu v buddhismu není úplně stejné, jako pojetí konceptu v takého chápeme na západě. Co znamená koncept v buddhistické filozofii? V buddhistické filozofii koncept znamená, Jak bychom to měli podali pragyapti? koncept je to, co můžeme pouze poznat mentálním vědomím. Koncept se nedá poznat na základě očí, koncept se nedá poznat na základě uší, koncept se nedá poznat na základě nosu, koncept se nedá poznat na základě jazyka, koncept se nedá poznat na základě těla, koncept se dá jen poznat mentálním vědomím. Hm? a eh, co poznává oko, to je barva nebo tvár, co poznává eh, sluch, to je zvuk a tak dále, co poznává tělo, z hlediska budistické filozofie, to jsou elementy, element země a tak dále, což je tvrdost, měkost, teplota, pohyb, tlak. To je, co poznáváme tělem. Tyto objekty poznání, které poznáváme na základě pěti smyslů nejsou koncepty. Ale jakmile si je označíme, jakmile je dáme do nějaké... Například já vidím strom. Strom je koncept. Proč je strom koncept? Protože co vidím očima, to je jen barva a tvar. Hm? Teď e, si to nazvu strom, a e, to už je moje vyhodnocení toho objektu, který jsem vlastně e, očima poznal pouze jako tvar a, e, a formu, hlavně e, tvar, hlavně barvu. Hm? barva dává tvar. Pak, čili koncept není bezprostřední poznání, koncept je vlastně utvoření si obrazu o jistém objektu. Stejně tak na dechu, teď když se koncentrujete na, na dech. Opravdový dech, tak, jak ho poznáte na místě dotyku, když se s ním zabýváte, není nic jiného, než tvrdost, měkost, tlak hm, a e, e, teplota hm, při e, nádechu, e, studenost, při při výdechu teplota. Hmm. To je bezprostřední poznání dechu. Toto je dech, tak dá se říct sám o sobě. Tyto elementy dech, dechu jsou stále v procesu změny. Jestliže se budete věnovat na v pozorování dechu těmto elementům, tvrdosti, měkosti, teplotě, tlaku, pohybu, budete se věnovat změně. Jestliže meditujete na dech jako koncept, nevěnujete se změně, ale věnujete se čistému faktu nádechu a výdechu. Hm? Jestliže se věnujete čistému faktu nádechu a výdechu, my věnujete se konceptu dechu. To, čemu se dá nazvat konceptu dechu. Není to, tedy, ačkoliv jste si zároveň vědomí teploty dechu tlaku dechu a tak dále, Nevěnujete tomu pozornost, věnujete pozornost konceptu eh, dechu. To je fakt. Faktu, že eh, dech probíhá, to je třeba si uvědomit. Přestože dech je stále v procesu eh, změny, jestliže opozorujeme eh, samatovou meditaci, nevěnujeme se. Eh, Těmto změnám dechu věnujeme se pouhému faktu e, nádechu a výdechu, dlouhého nebo krátkého nádechu a výdechu. A věnujeme se, mu, věnuje, věnujeme se jemu e, pozornosti a uvědomělosti. A pozornost a uvědomělost zůstává kde? Zůstává u doteku dechu. Třeba si uvědomit z hlediska buddhistické filozofie, to je klíč k buddhistické filozofie, vše, co člověk, nebo co bytost může poznat, rozpoznat a cítit, je jenom to, co může, čeho se dotkne. Toho, čeho se nedotkneme, nemůžeme, nemůžeme to pocítit, nemůžeme to rozeznat, nemůžeme o tom přemýšlet, jenom můžeme... Eh, pocítit, rozpoznat a přemýšlet o tom, koho se bezprostředně dotkneme. Šesti smysly. Mysl není nic jiného, než další smysl. A právě e, e, charakter e, mentálního vědomí je, že se věnuje konceptům, obrazům věcí. Mentální vnímání tedy organizuje hm? smysly. Smysly jsou taky zakoreněné v mentální Bez mentálního vědomí oči, uši a tak dále nemají žádnou funkci. I naše tělo hm? není nic jiného než kus dřeva jestliže není spojené s vědomím. A vědomí eh, hodnotí věvy smyslu tím, že jim, že je, že jim dává obrazy. Hm? Ty obrazy jsou právě eh, eh, objekty vědomí. Jestliže se ty obrazy nejsou přímými věmi, ale jsou podobné přímým věmu. Teď mluvím z hlediska yogačárové filozofie, ale toto tato kvalifikace, poznání není absolutně v ničím rozlišná od tradičního interpretace, která se najde i v, v teraváně. V... Čili, jestliže pracujete na vypasanové meditaci, pracujete na rozlišeném obrazu objektu. Jestliže pracujete na Samatové meditaci pracujete na nerozlišeném obrazu objektu. Toto je třeba si uvědomit. Jsou tedy dva druhy objektu, které mentální vědomí vníma: rozlišený obraz objektu a nerozlišený obraz objektu. Rozlišený obraz objektu z hlediska vypasany, existují jen vlastně dva objekty, což je tělesnost a duševnost. Ty se pak dají rozlišit na mnoho, mnoho prvků tělesnosti, mnoho, mnoho prvků duševnosti nebo poznání. Jestliže člověk se učí vypasano. Učí se rozeznávat tyto prvky tělesnosti a prvky vědomí z hlediska jejich vlastních charakteristik a z hlediska jejich společných charakteristik. To je vypasávání. Jestliže se učíte samatu, pak pracujete s nerozlišeným objektem. Z hlediska yogačáry s z neodlišeným z neod... Neodlišeným obrazem objektu. Protože to, co vidíte mentálním vědomím, není přesně to, co jste viděli e, e, pěti smysly. Hm? Je to obraz toho, co jste viděli pěti smysly. První stupň do samaty je, že člověk stápajaty stápa znamená etablovat nebo položit, položit mysl na tento nerozlišený objekt. To je první stupeň samaty. Co to znamená? Meditující, mu je jasné, že proces nauky samády s větským objektem bude jedině možný, jestliže zůstane spojen s tímto neodlišeným objektem, nebo neodlišeným obrazem dechu. Jestliže opustí tento objekt, opustí tedy proces zjemňování objektu, což je proces samaty. Zjemňování objektu se může dít jedině v zjemněné mysli. Jen zjemněná mysl má schopnost vnímat zjemněné objekty. Toto je, co se učí student samaty, samatové meditace. Stejný dech, jestliže ho vnímáte, e, e, myslí s koncentrací, s pozorností, z se stane jemným objektem, objektem jasného vědomí, objektem uvolněného vědomí, jestliže ho vnímáte bez pozornosti, bez uvědomění, bez koncentrace, se stane hrubým objektem. A mysl se necítí dobře u hrubých objektů. Mysl, se cítí dobře u jemných objektů. Proč? Protože u hrubých objektů mysl se nemůže prohloubit. Proto u hrubých objektů nemůže zůstat mysl delší dobu. A to je paradox, nebo slepá ulička hrubé mysli, hrubého vnímání, na které jsme zvyklí a které nám civilizace, vlastně naše konzumní civilizace, předává jako jediné vnímání. Z hlediska jogy, z hlediska nauky, samády toto vnímání je vnímání rozpílené mysli. Rozpílená mysl je hrubá mysl. Hrubá mysl nemůže dojít k žádnému hlubšímu poznání. To je vlastnost hrubé mysli. Jelikož si toho nejsme vědomí, přicházíme z jedné frustrace do druhé a z jedné deprese a z jedné, z jedné, z jedné starosti do druhé starosti, protože ta mysl, hrubá mysl je vždy spojená s hrubým objektem, s hrubým tělem a hrubým tělem a hrubým objektu, v hrubé mysli bytost nikdy nenajde uspokojení. Proto stále lítá, lítá, lítá a hledá něco nového, protože nemá schopnost šamaty, nemá schopnost uklidnění, které je možné jedně prohloubení mysli. Prohloubení mysli je možné jedině na jemných objektech, není možné na hrubých objektech. To je třeba si uvědomit, aby tedy člověk dosáhl, vstoupil do tohoto procesu zjemnění mysli, které je spojený s hlubším věmem, s hlubším poznáním, s hlubším pocitem. Cit a mysl jsou nerozluční. První nauka šamaty je, že se meditující musí naučit položit mysl na nediferenciovaný obje, obraz objektu. A uvědomit si, že jedině, jestliže v tom uspěje, může vstoupit do procesu, Sublimace mysli a sublimace objektu. Stejný objekt nádech a výdech, jestliže ho vidíme ve stavu koncentrace, bude úplně jiný nádech a výdech, než ten, který vidíme ve stavu bez koncentrace. Co to znamená, že stav Naší zkušenosti ve světě závisí na stavu našeho vědomí. Pokud si to člověk neuvědomí, ne naloží úsilí, a bez úsilí to nikdy nepůjde, k, aby se dosa, aby došel do. do je stavu uklidnění mysli, pohloubení mysli, zjemnění mysli, což je základ moudrosti, základ očistý mysli. Čili stápajaty, první objekt meditace, v buddhistické tradici, jak už jsem vysvětlil v intervju někomu, se nazývá kamatána nebo karmastána v sanskritu. Karma znamená zde vůle. Hm? Nebo karma není nic jiného, než čin daný vůlí. Hm? A bez vůle nic nejde. A stána znamená místo. Čili eh, proč se obět meditace jmenuje karma stána eh, místo vůle? Protože pokud člověk. Eh, neuloží vědomí v, na diferencio, diferenciovaný nebo nediferenciovaný objekt, šamatový hmm. nebo vypasenový objekt, nevstoupí do procesu sublimace mysli. Sublimace mysli Zjemnění mysli a zjemnění světa, který mysl vnímá, je jedině možné, jestliže mysl vůle, hm, která je s myslí spojena, zůstává u samatového nebo vypasanového objektu. Na vypasanový objekt teď zapomeneme a budeme se věnovat samatovému objektu, tedy nediferenciovanému objektu. Nediferenciovaný objekt tedy je Koncept nádech, výdech, nádech, výdech. U tohoto konceptu meditující musí zůstat, jestliže chce se prohloubit a jestliže chce dosáhnout uklidnění a zjemnění. A jak to bude možné, aby zůstal u toho objektu. Z hlediska šamatov, jak šamatová, tak vypašanová meditace není možná bez dvou podmínek, aby člověk Správně meditoval, měl by si tyto dvě podmínky uvědomit. Pak bude svědomitě se snažit ponechat vědomí na správném místě a zabránit tomu, aby šlo někam jinam. Z hlediska jógy, nejenom buddhistické jógy, to je v yoga všeobecně, jakákoliv yoga, stejné principy. Samadhi je jedině možné. Za dvou podmínek, které se nazývají technicky kája Viveka a čita vyvéka. Vivéka znamená izolace. Kája znamená tělo. Čita znamená e, vědomí. Hm? Čili e, první, jestliže se člověk snaží o to dostat se hluboce do procesu utišení a do procesu prohloubení mysli, zjemnění mysli, musí se naučit kája, vyvéka a čita, vyvéka. Kája, vyvéka znamená že mysl se nevěnuje vnějším věmům, barvám, zvukům, čichovým věmům, chutím. Ne minulým, ne budoucím, ne současným. Ani minulým se nesmí věnovat. Jestliže meditujeme, neměli bychom myslet na to, co jsme včera jedli za pochoutky a co zítra bude mít za pochoutky. Mysl se musí ustanovit na současném vnímání objektu meditace. A ignorovat vlivy pěti smyslů a soustředit se sama v sobě. Právě tím, že se člověk soustředí na dech, toho dosáhne. Tím, že se soustředí člověk na dech, izoluje mysl od vnějších vlivů. Mysl běží, jelikož dech patří vlastně mysli, je produktem mysl vědomí, Dech nemůže existovat bez vědomí. Dech je hmota vytvořená vědomím. Technicky v buddhismu. Čita, dža, rupa. Stejně tak jako náš jazyk je hmota vytvořená vědomím. Stejně tak jako pohyb těla. V buddhismu rozeznáváme tři druhy hmotnosti vytvořené vědomím, to je pohyb našeho těla, náš jazyk, komunikace a nádech a výdech. Jelikož tyto objekty jsou přímo vytvořené myslí, Informují nás bezprostředně tež o stavu mysli, jak hýbeme tělem, jak mluvíme, jak dýcháme. Bezprostředně vyjadruje stav našeho vědomí v tomto momentě. Proto jsou tyto objekty obzvláště prírodnými objekty meditace. Jestliže se člověk soustředí na dech, tedy zabraňuje tomu, aby mysl těkala po těchto objektech a Umožňuje mysl, aby se vrátila k sobě. Těkává mysl, jak všichni z nás, aspoň jistě z ti, kteří se snažili, je to těkavá misa, hm? opičí misa. Člověk ji jí... není lehké jí zkrotit, hm? Jediné možné skrocení je právě možné samatáme a vypašená, jinak to není možné. A eh, podmínkou též nebo prostředkem k Káya Viveka je pevná pozice těla. Jelikož eh, zkušenost těla a zkušenost mysli není od sebe oddělitelná. V Mahabharata, tež v Visuddhimagha, spojení mysle a spojení těla je ilustrováno spojením slepce a spojením kripla, Invalidy. Jaký je stav invalídy? Invalida nemůže chodit. Hm? Tak jezdí na vozíčku. Nemůže chodit. Slepec nemůže vidět. Hm? Stejně tak naše oko, jestliže nemáme vědomí, nic neuvidí. A e, naše e, mysl, jestliže nemáme oko, nic neuvidí. Oko patří tělu a mysl patří mysli. Ale mysl a tělo je od sebe jako, oko, Život oka je právě vědomý. Bez vědomí oko nemá žádný smysl. Stejně tak naše tělesnost ve světě je vázaná na naši duševnost. Naše duševnost je vázaná na naši tělesnost. To je naše kondice. Aby jsme viděli, potřebujeme oko. Aby jsme slyšeli, potřebujeme ucho. Aby jsme se hýbali, potřebujeme tělo. Hm? To je naše kondice. Teď, jaká je naše situace? Kripl si vyleze na záda slepci a říká mu, jdi dopředu, jdi dozadu, jdi na stranu. <laughs> Tři kroky tam, tři kroky zpátky, tak to je na život. Tak probíhá na život. Hm? Spojením slepce a krypla. Jestliže toto spojení je spojení, spojení na moudrosti a uvědoměním, vše vykonáme pohodě a bez starostí. Jestliže, ale kripl a slepec se začnou hádat, co vzniká situace. Situace na napadá. <laughs> Proto kdo se chce naučit dobré meditaci, by se měl naučit ladnému styku mezi slepcem a Nek ne, Styk není nic jiného než dotyk. Hm? Vše, co. Můžeme poznat vše, co můžeme rozlišit, vše, co můžeme si uvědomit, uvědomíme si jedně dotykem. A tuto souvislost těla a ducha právě si člověk uvědomí dotykem. Jestliže dotyk je dán koncentrací a moudrosti, vše jako po másle. Jestliže je dán bez těchto složek, vše plyne situace tuze napata. No, ty říkáš slovo <laughs> napjatá? je napatá. Jo, <laughs> to je je jedna, nebo Polsky, jedna nebo písnička od <coughs> <dvěry. coughs> Oskovy dvěry, situace tuzena jak to byla ta písnička? Narodil se zvláštní tvor blázen, diktátor, situace tuzena pata, se, prohlásil se zabláznil. Se Zabláznal krále i kata a tím říkla situace značně na pata, ne na pětá. To <laughs> má modlé Jo, tak se vrátíme k meditaci. Trochu e, srandy musí být. Bez toho to nejde. Čili... E, izolace těla. Hm? Proto jsme mluvili o důležitosti pevného, pevné pozice těla, balancované pozice těla. E, pevná pozice těla je vždy spojená s pevnou pozicí mysli. Hm? Ten, kdo nemá pevnou mysl, ať je v jakékoliv pohodlné situaci, ať na jakékoliv lenožce nevydrží sedět v klidu ani eh, ani pár minut. Ten, kdo má pevnou mysl, může sedět i na tvrdé zemi hodiny bez, bez velkých potíží. Čili pohodlnost těla závisí na pohodlnosti mysli. A pohodlnost mysli dává pohodlnost tělu. A učení se meditace se nedá oddělit od učení se pohodlnosti mysli. Jestliže mysl pohodlná, tělo bude pohodlný i v nepříjemných situacích. Ale když mysl není pohodlná, tělo nespohodlí. Tedy důraz je samozřejmě na mysl, ale jelikož mysl je v, tomto naší, v této naší samsárické existenci přímu navázaná na tělo, pevnost těla se nedá poceňovat. A každý, kdo chce pracovat na stavu utěšení do hloubky, by si to měl uvědomit. Bohužel... To je tradice, což je spíš nepochopení, než pochopení, má často tendence podceňovat tento trénink v pevné pozici těla. Čili pevná pozice těla je Prostředek a e, izolace těla je e, příčina samády. A e, samády samotné je potom izolace mysli, což znamená, že mysl se nevěnuje ničemu jinému, než meditačnímu objektu. Základ k tomu začíná to vše tím, že meditující najde v sobě odhodlání, najde v sobě vášeň, najde v sobě přesvědčení, aby uložil své vědomí na Nediferencovaný obraz dechu, který poznává, ne, jestliže se chc chceme naučit e, samatové meditace na dechu, poznávají v oblasti nostril. Hm? Když mají lidi špičaté musy, většinou na špičce musu, když placatější jako Číňani, tak spíš na horní mrtu. Kdekoliv v okolí nostril je jasný dotek dechu. Je důležité, někteří učitele meditace učí, že soustředit se na malý bod, to není dobré. Aby člověk dosáhl stavu pohloubení vědomí, musí se cítit dobře s objektem meditace. To je taková je konstrukce našeho vědomí, že vědomí zůstává tam, kde se cítí dobře a běží pryč od toho, kde se necítí dobře. Právě eh, to je, toto je i slabina vědomí, a toto je z jistého myslu i moudrost vědomí. Bez této moudrosti vědomí nemůžeme přežít. O tom budeme mluvit později. Medi samatová meditace vede, jak už jsme řekli, je vždy spojená s stavem štěstí. I ty nejhlubší stavy samatové meditace, kdy vlastně je mysl upeká... Hm? jak jsme řekli, opěká. vyrovnanosti bez pocitu štěstí. Vyrovnanost není nic jiného než štěstí. To nejvyšší štěstí je vyrovnanost právě. Čili i v těch nejhlubších stavech samády, kdy štěstí, pocit štěstí je překonán, pocitem vyrovnanosti, která je spojená s hlubší koncentrací. Toto právě je pocit štěstí, ještě jemnějšího štěstí. Jenomže se nedá nazvat pocitem z, z hlediska pocitu, tak jak ho bereme, jako pocit příjemný a nepříjemný, ale je to pocit, musíte si to zkusit sami, jaký. Nedá se nazvat ani příjemný, nedá se nazvat ani nepříjemný, ale je to pocit vyrovnaný. Vyrovnanost je to největší štěstí. A neexistuje samády bez vyrovnanosti. Jenomže v pocitu štěstí, v pocitu k slasti vyrovnanost ne, nedojde k plnému vyjádření. Vyrovnanost jenom, to byste si měli vědom, být vědomí, když teď se učíte samatu, vyrovnanost dojde jen k plnému výrazu, jestliže sám pocit slasti a štěstí bude překonat. To je čistá vyhodnanost. Jaký je to pocit? Pokud ho sami nezakusíme, nemůžeme ho nikdy vysvětlit. Stejně tak, jako je pocit v nirváně, nikdo nikdy ne, nikde nevysvětlí. Proto my o bytosti se nesnažíme o nirvánu, nesnažíme o hlubší samády, ale snažíme se ještě něco u... <laughs> urovat, urovat, <laughs> co zbylo <laughs> a po nás potopáš. Hmm. Jo. A teď pro ty, protože mezi námi jsou i, nejsou jen starí mazáci, ale jsou i začátečníci, jak úspěšně položit v případě, že meditujeme na dech. A dech je asi nejlepší meditace na to, když se chce člověk naučit tyto hlubší stavy vědomí a používat v denním životě. Protože dech, ať jsme si toho vědomí nebo ne, existuje s námi v jakékoliv situaci, pokud nestratíme vědomí a pokud se nedostaneme do hlubších stavů meditace. Doufám, že se do nich dostanete co dejdrý. Jsme stále s dechem. A právě jestliže si zvykneme dech vnímat hlubokou mysli, ať se ocitneme v jakýchkoliv strastech, v jakýchkoliv problémech, v jakýchkoliv eh, pocitech strachu eh, a strasti jakmile si vzpomeneme na dech, vše se rozplyne, jak vrátí na mezi Nebo? třeba je dobrý. Pro Proto meditace na dech se tak doporučuje. A jak ze začátku meditující jelikož je zvyklý na roztěkanou mysl, není zvyklý na hlubokou mysl, co by měl dělat? naučit se pevnému sezení, o tom budeme mluvit trochu zítra možná. Vysvětlili jsme pevné sezení, jak pevně sedět na těch sedících kostech. To jsme nevysvětlili. Tak to vysvětlíme zítra, teď jsme u Samaty. Důležité je, aby Páter byla vz, eh, vzpríjmená. Hm? Proč je to důležité, aby Páter byla vzpríjmená? By to všechno frčalo. <laughs> vzpríjmená Páter je vždycky spojená s pozorností. Hm? A s uvědomění. To jsme si, měli, jestliže se chcete svědomitě věnovat meditaci, je třeba si to uvědomit. Vždycky stavy e, otupění mysli, stavy klesavé mysli, stavy spalosti, stavy e, e, těkavé mysli, jsou spojené s jistým e, tež jistým držením těla. Dobrý jogin právě zůstává přirozeně, což je v... bez úsilí zůstává přirozeně ve stavu přiměně patera. Pak, i když ve stárí se jeho páter do dohodně medituje, jsou jogíni, kteří jsou takhle, ale přestože mají ohnutou páter, zůstávají ve stavu e, jasné mysli. Proč? Protože tento stav je jim vlastní. Hm? Ale aby jim byl vlastní, museli sloučit <sík> s příjmenou to jinak by se vlastní nestal. Hm? začátku, protože mezi námi jsou nejen starý mazáci, e, o správném sezení promluvíme trochu víc zítra. Hm? Důležité je, pátek je vzpríjmená. A jak začneme meditaci? E, tím, že se uvolníme hm, ve vzpřímeném postoji těla a jestliže meditujeme na dech, uvolnění nastává tež tím, že člověk začíná ne pozorností na jednom bodě dotyku, ale pozornosti dechu v těle všeobecně. Ať jsme si toho vědomí či ne, Každý por naší kůže se účastní procesu nádechu a výdechu. Nádech není místo v našem těle, kam by dech neproniká. Čili celé tělo se účastní procesu dýchání nádechu a výdechu. Proto pro začátečníci, než začátečníky, kteří nejsou ještě zvyklí stavu koncentrace, aby se sprátelili s objektem, aby se cítili u něj dobře, je dobré začít s vědomým dechu v celém těle. Tento, toto vědomí je vždy, jestliže je doprovázeno s pozorností a s příjmeným postojem, je vždy doprovázené s příjemným pocitem. Tež. A jak už jsem řekl, to je struktura našeho vědomí, že vědomí zůstává u objektu, u kterého se cítíme dobře, a běží zoufale pryč od objektů, u kterých se necítí dobře. Hm? Proto je důležité, než člověk začne se věnovat umění hlubší koncentrace, na základě doteku, aby se dostal do toho pocitu, eh, blaženého pocitu eh, dechu v celém těle. A eh, zůstat u toho vědomí zůstane daleko snad, snadněji u pocitu dechu v celém těle, než u pocitu dechu eh, na malém eh, bodě, kde mysl se cítí uzavřená. Vnímáním dýchání v celém těle, mysl se necítí uzavřená, cítí se příjemná a zároveň tež je izolovaná, jestliže je tento pocit spojen s pozorností, a s uvědoměním je izolovaná tež od vnějších vlivů. Mluvili jsme, některý z nás praktikují, meta metameditaci, mluvili jsme o tom, že k uvolnění pomáhá tež láska ve smyslu meta, tím, že si prejeme být bez neprátelství, bez Zlosti bez překážek být šťastný, můžeme si to prát i s dechem, se můžeme dobře uvolnit. Jestliže se dobře uvolníme, další krok je, můžeme se věnovat pak doteku dechu. Znovu opakuji, to neznamená, že se soustředíme na jedno malé místo. Stačí jenom si uvědomit, že aby jsme si byli vědomí dechu. Jak jsme si vědomí dechu? Tím, že ho cítíme, tím, že ho rozeznáváme a tím, že se ho dotýkáme. Tři složky. Základní složky poznání. Pocit, rozlišování a dotek. Žádné rozlišování a žádný pocit neexistuje bez doteku. To je třeba si uvědomit. A kdo, komu patří dotek dechu, tělu a mentálnímu vědomí. Tělesnému vědomí a mentálnímu vědomí. Tělesné vědomí je ale hloupé jako co? Jako kurbis, jako dýň. Hm? Dýň je hloupá jak dýň. Inteligence, moudrost, koncentrace patří mentálnímu vědomí, nepatří tělesnému vědomí. Hm? Jelikož jsme tomu nejsme si vždy toho vědomí, proto často blbneme, No ale to se stává i starým mazákům. <laughs> <laughs> proto. Ty největší požitky patří mentálnímu vědomí, nepatří tělesnému vědomí. Tělesné vědomí je blbý, jak No dobrý, taky. Polino dobrý, dýně dobrý. Ti, co se zabývají jogou nebo buddhismem, ví, že celá struktura světu je založená na struktuře vědomí. Čím jemnější vědomí, tím jemnější požitek. A čím hrubší vědomí, tím hrubší požitek. Tím větší utrpení. Tím, že člověk se věnuje samátové meditaci vlastně prožívá požitky bohu. V rámci šamaty v sféře káma dhatu, sfére vědomí dominovaného smysly, člověk prožívá slasti bohu, které patří do této sféry, kde ještě tělesné vědomí ovlivňuje naše počitky. Čím jemnější mentální vědomí, tím tež jemnější tělesné požitky. Celá struktura hierarchie bohů je na tom založena. Bozy v, v k nekomunikují i ne, nekoplují spolu dohromady takovým způsobem, jako to děláme my. Stačí. Narodí se nové bytosti, jenom stačí dotek, stačí úsměv, stačí eh, gesto a narodí se nová bytost. Nemusí mezi sebou zápasit. <laughs> bohové... bohové eh, sféry jemných forem už nepotřebují vůbec žádný dotyk. Bezprostředně se množí vědomým samotným. A tyto stavy vlastně není člověk prožívá tež ve stavu samády, nebo by se aspoň naučit je prožívat. Čím jemnější samády, čím hlubší eh, prohloubení mysli, tím jemnější stavy vědomí člověk může použít. Eh, prožít. Hm? Ať tomu věří nebo ne. Je tomu tak. A celá eh, vlastně kosmologie, Joby, je na tom založena. Hm? To je říkám proto, abyste Vyvinuli vášeň. Jedině zvláštní k meditaci člověk může meditaci dělat dobře. Je tomu tak, nebo ne? To je stejný ze všem v životě. Cokoliv člověk dělá, pokud to nedělá zvášení, nikdy se to nenaučí dělat dobře. Ovšem, na rozdíl od jiných vášní, vášeň eh, výoze je vždy spojená s rovnou Ne, To je třeba vždy mít na vědomí. A kde jsme skončili u eh, instrukce, instrukce pro začátečníky. Jelikož ten rošťák opičí mysl, hm, těkavá mysl, eh, právě přijde k vyjádrení nejlépe, když se ji snažíme omezit člověk, který nemedituje, není se vědom bolesti a utrpení těkavé mysli. Jen člověk, který medituje, pozná tuto bolest. Člověk, který medituje, nikdy tuto bolest nepozná. Hm? Ovšem, z hlediska jogy bolest těkavé mysli, nesoustředěné mysli, je právě ta nejhorší bolest. Ta největší bolest. Ale pokud člověk se nebude snažit Získat schopnost soustředění nikdy tuto bolest nepozná. A bude si představovat, že právě tyto pocity nesoustředěné myslí, že můžou být slastí. Pro jogína ovšem ne. To je třeba si uvědomit. Utrpení z hlediska jogy, utrpení není nic jiného než nesoustředěná mysl. co je soustředěná mysl, jsme vysvětlili. Soustředěná mysl je mysl, která zůstává u objektu. A kdo ji umožní zůstat u objektu? Pozornost a uvědoměnost. Tyto dvě složky. Čili základ První krok k meditaci je, že člověk si vzpomíná, my jsme mluvili o tom, že pozornost v sanskritu nebo v páli doslova znamená co? Vzpomínám. Paměť. Čili člověk si stále upamatovává v samatě, tedy nediferencovaný obraz objektu. Tím, že si ho upamatovává, může u něj zůstat. Čili druhý stupeň samaty je první stápajaty, pak sam samstápajaty. Sam znamená dohromady. To znamená, že sam samstápajaty nejenom, že se člověku podaří položit vědomí na nediferencovaný obraz dechu, ale uvědomí si, kdykoliv tento objekt ztratí a znova se k němu navrátí. Toto je umožněné právě pro začátečníky tím, že si Uvědomují dech tím, že ho počítají, nebo že si říkají nadechuju, vydechuju, nadechuju, vydechuju, nadechuju, vydechuju. E, nebo, jak už jsem říkají, v tajsku používají budho, budho, budho, budho, bu pri e, nadechu, do, pri výdechu. E, nebo na tom, nezávisí. Tím pádem, získávají determinaci v rozhodnutí, že vlastně tím, že si připomínají ten objekt, dostávají schopnost, sám stápají, že najdou kontinuitu u objektu. Jedině, když mysl najde kontinuitu u objektu, najde tež jisté uspokojení objektu. Mysl, která nemá kontinuitu objektu, nenajde uspokojení objektu. A mysl vědomí nezůstane tam, kde se necítí dobře. A vědomí se bude cítit dobře udechu jedině, jestliže pozná úsilím, že Jestliže vynaloží úsilí zůstat objektu, tím, že vynaloží toto úsilí zůstat objektu, bude se cítit dobře u objektu. Jestliže toto úsilí nevynaloží, nebude se cítit dobře u objektu. To je důležité si uvědomit. Proto, jak vysvětleno ve Maga, Tady někdo čte vysobí maga. První meditující jogin vynalužuje úsilí, aby zůstal u dlouhého nebo krátkého dechu, u, u dotyku tohoto dechu, kde u nosních dírek. Může začít počítáním. Mluvně. A tím, že Vynaloží toto úsilí, jak vysvětleno Visudy Maga, bude bezprostředně pocitovat, jak toto úsilí zůstat u dechu vede k zjemnění dechu. Jedině když zůstaneme u objektu, nediferencovaného obrazu objektu, Budeme se cítit u toho objektu dobře. Když u něj nezůstaneme, nebudeme se u něj cítit dobře. A e, pocit cítění se dobře u toho objektu je taky doprovázen i s tím uspokojením s tímto objektem. Čili tím, že meditující vynaloží úsilí zůstat u dlouhého nebo krátkého nádechu a výdechu, který pozoruje na místě jeho dotyku, bezprostředně pozná, že díky tomuto úsilí se jeho objekt stává jemnější. Jestliže se člov... objekt stává jemnější, nádech, výdech se stává jemnější, Pocituje co? Pocituje radost, slast. Jestliže tato radost, slast má kontinuitu, díky této kontinuitě, radosti, slasti a jasnosti u objektu, objekt se stává ještě jemnější. Jestliže. Eh, najde v sobě moudrost, jak se odpoutat od této radosti a slasti z jemnějšího objektu a pozorovat ji z rovnovážnou myslí, pozná, jak díky této, tomuto hlubší moudrosti v pozorování dechu, dech se stane ještě jemnější. A v tomto stavu právě pak přichází ty jevy e, e, e, tzv. mimita jevy e, e, zjemněného obrazu objektu, který se projevuje jako světlo nebo barva na místě dotyku, kde člověk pozoruje nádech a No, o tom budeme mluvit více zítra. To nejdůležitější i pro začátečníky, i jisté koncepty, které můžou být, být e, e, užitečné i pro staré mazáky, jsem vysvětlil. A Skončíme tady, protože jinak by nebyla žádná diskuze. A my jsme chtěli, aby za tu krátkou dobu, dvě nebo tři dámatov, nikdo na mě nemůže chtít, abych vysvětlil v detailu umění jogy, nemluvně na to vypasaně, kterou na to nemáme čas, aspoň. Základní principy samaty se budu snažit dál objasňovat. Dnes tedy pamatujte dva první stupně, stápajaty, samstápajaty, stápajaty, položit mysl na nediferencovaný obraz objektu, tedy nádech, výdech a e, usilovat o to, aby vědomí mělo kontinuitu, to je začátek. Toto je, tento začátek je dán úsilím. Toto úsilí nebo rozhodnutí pak vede k dalším hlubším stavům utěšení mysli, o kterých budeme mluvit dále zítra. Chcete udělat malou pauzu? Nebo není třeba. Tak malou pauzu, záchodovou pauzu. Co se Já jsem rád, že jste jsem poprvé pochopil, co to je ten koncept, co se nazývá toho dechu, že to je ten když vy říkáte, že člověk se teda obrazu. Nem, nemyslí na to moc, prostě to, je a bytul, to, a bytul, to a bytul, všechno jasné. <laughs> ale připravený já. Dotaz, she will give she will me two leap Když vlastně člověk přestane dýchat, tak se dostane do toho hlubšího stavu, vlastně ten dech sám jako ztratí. Ten dech se právě ztratí tím, že cvičíte na zjemněným obrazu dechu, Já. tak je postupný proces. Děkuji. Třeba tak. tak. Hlavně je, abys se do toho pustil, ale nemyslel moc na to. jestli <laughs> to máme obraz <osnot. laughs> jako mentální, to ne. Všechno, co vnímáš, vnímáš mentálním obrazem. A to je naše vědomí. Hm? Jasně. No. Ovrčitelná. To se chce. Vy jako když že spuště na střeše někdy čelice, živá D, tak to na začátku třeba býmá jako opravdu umetání oberstaje se vytrhne a pak už je to nějakou ob bezprostředním bezstředním počitku objektu. Bezprostřední počitek objektu je stejný pro všechny živočichy. Hm? Ale Reakce na něj záleží na tom, jaké koncepci o tom, e, tom počitku uděláme. Hm? Vezmi si třeba pět tisíc korun. Hm? Je modrá barva, na tom je masaryk nebo něco podobného. <tějí> hm? Teď, když uvidíš pět tisíc korun masarika, modrá barva budeš mít úplně jinou reakci, když to u, uvidí pes, bude mít úplně jinou reakci, když to uvidí krtek, bude mít zase jinou reakci, když to uvidí ryba, zase bude mít jinou reakci. Hm? Ty se zaraduješ, pes, ale pes to vočucha, možná, že se to vyčůrá taky, <laughs> ryba to vožmulá. <laughs> ale to, co cítíš ty a to, co cítí bezprostřední počítek, je stejné pro psa, pro rybu, pro tebe, pro ptáka. Hm? To je jenom barva, jenom tvrdost, někost. To, co je objektem nepochopení jsou koncepty, ne bezpočet ne bezprostřední prostředky. To je e, evaluace těchto bezprostředních prostředků. Hm? Je to jasný? Tak to, to chápu, aby teda máme zjimovat ten koncept, který můžeme být různý pro každý, nebo ten počitek, který vnímáme. Dech, konstrukce dechu je stejná pro každého. to jsou elementy... Hm? To je stejný, ale vědomí, kterým ho e, vnímáš, dělá různost. Mě napadlo třeba, že ryba reaguje na košily nebo na různou slátku, třeba tím, že má strach. Když to člověk, těžko by reagoval na nějakou košili s trachem. Že? Reakce jiná právě. Eh, karma jam loukavaj Rozumíš? <laughs> Rozdílnost ve světě je daná karmou. Karma znamená vůle. Tím, že si dáš koncept věci, se k němu eh, jinak, eh, jinak zachováš. Když si nedáš koncept jiným, tak se k němu jinak nezachová Stejná reka Ganga je pro bohy řeka e, e, světla, pro ryby je to e, obydlí, pro tebe je to e, e, voda ha, na koupel Stejná řeka Pro krokodily zase něco jiného. Pro psy zase něco <těk> No. No. Já bych si chtěl házat na jednu věc, jaký je rozdíl? Budha, když popisuje, popisuje svoji cestu k osvobození, tak tam popisuje, že vlastně byl schopen dosáhnout těch hlubokých stavů koncentrace u těch dvou učitelů, ale ty ho nedovedly k moudrosti. Nicméně ten večer, kdy uh, zasedl, tak také prošel vlastně čtyřmi žánami. a já jsem se o tom často bavil s učitelem, který jsou zaměření na vypasano a právě jsem se jako zastával těch, těch hlubokých stavů koncentrace, protože vůdha je jednoznačně jako chválí a popisuje i těsně před tím osobozením. Jaký byl rozdíl mezi těma čtyřma před tím, než dosták osobzení a těmi a rupa a rupa džánami, které ho nikam nepřiverne. Tím, že pod stromem osvícení on použil hm, těchto stavů k vypasaně. Hm? To je ten rozdíl. On si uvědomil, že to není nic jiného než hm, jisté Jistý souhrn e, mentálních složek, které, které je dán vůlí, a pokud ta vůle tam je, tak zůstane. Pokud ta vůle přestane, tak se e, zase bude jiné souhrn mentálních složek. A on přesně analyzoval velikost Budhy, je právě, že přesně analyzoval jedno po druhém všechny ty mentální složky, které v těchto stavech. Existují a plně je hm? To je e, náplň jeho samány. Tím, že je plně poznali je mohl plně ovládnout. Hm? Pokud je e, objekt světský, jeho náplň nemůže být nic jiného než právě mentalita tělesnost a tělesnost a mentalita, nic jiného neexistuje na světě. on přesně poznal, jaká mentalita, jaká tělesnost a jak na sebe navaznil. Ne jenom u sebe, ale u všech bytostí. To je jeho vševědomost. teď konkrétně k meditační praxi, co se týče metody, je jasno všem, jak pokračovat zítra. Já jsem si k tomu chtěl zeptat něco. Oči jsou otevřené nebo zavřené? Jazyk je normálně nebo je opřený? A jak mají ruce. Dobrá otázka, Tyto otázky jsme nepromrali, to je tež část meditace. První oči. Hm? E, já sám jsem byl studentem Zen, jsem studentem Zen, Zen není nic jiného, než Diana, hm? doslova, a učení se buddhismu je tež učení se Diany, samády. Hm? E, so, e, Meditace, kdy oči zůstávají, je důležité, aby oči zůstaly otevřené. Hm? E, ovšem, v této meditaci dech se nedoporučuje, aby zůstaly oči otevřené, protože je velká pravděpodobnost, že jestliže oči zůstanou otevřené, budeš rozptýlen barvami. Hm? Jakmile, když jsou oči otevřené a nevěnují se barvám, No, tak to je v pořádku ale to je těžká věc. Můžeš to zkusit. Jestli uspěš, tak to není špatný. Ale většinou je to těžké mít oči otevřené a nevěnovat se bávám. Hm? Aby se člověk nevěnoval barvám, proto je lepší oči zavřít. Ovšem není potřeba je zavřít úplně, jak stačí přivrhené oči. Důležité je, aby člověk poznal ten princip, že pokud se oči nevěnují barvám, nedělají žádnou neplechu. Jakmile se oči začnou věnovat barvám, nemůžeš se věnovat meditačnímu objektu A tím pádem seš v offside. Aby se zvrátil na hřiště, pak musíš zavřít oči. Jinak si nekopne. Je to jasný? To znamená, když se dívá jako řeknu s rozostřenýma očima. Měš rozostřený rozostřený Aby jde. vize byla vevnitř. Když jsi, no, no, no. že zůstane vize vevnitř, tak oči, barvy nebudou rušit. Ale jakmile se začneš věnovat barvám, tak vize nebude uvnitř. A toho je nejlépe dosáhnout tím, že člověk zavře oči. Nebo přivře aspoň. To je první otázka. Druhá otázka byla e, jazyk. Hm? Většina lidí, včetně mě, tím, že máme, nemáme absolutně joginské tělo, hm? máme jisté e, e, jistý nerovnosti v těle, Nerovnosti v těle se dají též v józe kompenzovat jazykem. Tak tendujeme k tomu, že dáme jazyk na to, že vyrovnaná čelist je spojená s vyrovnanými rameny, vyrovnaná ramena jsou spojená s vyrovnanými hýžděmi, boky a vyrovnané boky jsou spojené s, s, s rozprostřený váhy těla rozprostřený váhy těla stabilita stabilita, ne? stabilita ne? Čili, to je vlastně gravita ne? gravitace, pevný postoj těla má je vždy spojen s, s gravitací. A normálně, kdykoliv, když medituješ a e, máš koncentraci, absolutně se přirozeně, bez žádných. E, žádného násilí, jazyk jde buď k hornímu patru nebo k dolnímu patru. Tím se brání e, přílivu slin. Hm? Aby sliny e, se nevyrojily do úst, jazyk se brání tím, že se prilkne, že prilkne buď k hornímu k nebo k dolnímu e, e, patru. Pokud to neudělám, tak furt budeš mít, se ti budou hrynout sliny do úst a to bude rušit meditaci. Hm? To se stane přirozeně. Nemusíš na to myslet. No ale většinou tím, že nemáme tělo, ideálně yogické tělo, člověk se snaží ty kompenzovat tím, že dává jazyk na jednu stranu nebo i na druhou stranu a tím pádem tež, to je můj problém, sliny se můžou vyhojit. Stát se ideálním jogínem není tak, je otázka mnoha, mnoha životů. <laughs> Ale stojí za to, se snažím. To jsou jisté věci, které se zažijou v e, Pokud tělo není v ideálním rozpoložení, vždycky bude jistá tendence jazyka jít na nebo napravo. která povede zase k, k tomu, že sliny budou rušit. Tím, že se člověk nechá rušit, zase to má své výhody, tím dosáhne jistých intuicí. Pokud se člověk nenechá rušit, žádných intuicí nedosáhne. A co byla třetí otázka? Ruce. Třetí otázka byla ruce. Ruce, stejně tak jako nohy, mají končetiny, mají důležitou funkci. Funkce e, rukou hlavně je, aby balancovala e, tím, že náš ruce buď na kolena, anebo se vrheš je, hm? tím pádem pomáháš e, páteři zůstat rovně aby našla svou osu, no, jako tělo, ideální obraz těla je obraz pyramídy. Té páter je uprostřed a ruce pomáhají této e, e, axiální, e, axiálnímu položení páteře. Je to jasný? Buď v, v Indii, to je část taky jogy, je taky nauka o mudra. Mudry, jisté položení prstu pomáhá k napřímení páteře a k volnému koloběhu prány v těle. Ale to je teďko, na to nemusíš myslet, to není tak důležité. Důležité je, aby ruce napomáhaly přirozeným tlakem k rovnému postoji páteře. To je důležité. Čili buď tímto způsobem, nebo tímto způsobem, a kdykoliv páteř výjde z přirozené rovné polohy, je možné se tam navrátit znovu tlakem rukou. To se stává, když se člověk věnuje šamatě a meditaci, to se stává jasnou praktikou. Na každý pád tělo je jeden organismus a všechny části těla jsou propojeny. Tím, že člověk sedí v napřímené pozici, v ruce automaticky se snaží pomoct této pozici. Když člověk ztratí tuto napřímenou pozici, Ruce té ztratí funkci. To je třeba si uvědomit. Hm? Funkce rukou v dioze je právě podporovat tuto napříjmenou pozici. Ruce jsou napojené na nohy, to je také důležité si uvědomit, jestli dodělal tomu je to jasný. Je tež si treba uvědomit tohoto napojení. Jestliže nohy nejsou v rovnováze, ruce taky výdou z rovnováhy. Jestliže nohy jsou v rovnováze, ruce přirozeně zůstávají v rovnováze. Hmm. Když se vám zeptal, a když se to soustředění sílí, tak ten dech se zjemní a zároveň tam často, aspoň u mě uh, jsou hodně dlouhé pauzy uh, po výdechu. A když zase ta koncentrace není až tak silná, tak jsem často stává, že těch pauzách to právě hodně ulítne. To radíte právě tady? V severním buddhismu, v Číně nebo e, v, v Tibetu, právě meditují na těch pauzách. Hm? Ty pauzy, to je taky vývoze, ten to je mezidech. Hm? Ten mezidech je vždycky jemnější než ten hlavní dech. A ten mezidech, jestliže se na něj člověk koncentruje, se, je, je to jistá nápomoc k zjemnění mysli. Ale v tervádě nebo v tradici, jak je vysvětleno ve Vysudny malí. Hm? Člověk se tomu nevěnuje. Vůbec. Jestliže se tomu nevěnuješ, nebude to jasný objekt. Bude to jasný objekt jediný, jestli se tomu věnuješ. A v teravádový tradici je to, když si pročteš magu nebo maga, je to ignorovaný. V, v čínské tradici v Tibetu je to důležitý objekt koncentrace, ten mezi dech, mezi nádechem a výdechem. Stejně jako Prána Jámě, čemu se říká Kumbaka, Antara Kumbaka, Bahira. Kumbaka je důležité důležitá prostředek poznání, ale v Terahádově meditaci dech a na Pán ty ignoroval. Tím, že to ignoruješ, nestane se to nikdy jasným obětem. Nějak to myslí, tu pozornost musí nějakým způsobem umístit ten čas, musím jakoby by používat. A když ta pauza, třeba minutu dvě, co si s když ten dech zemní, tak jako s tam nějak. Myslím, ne, minutu dvě to není možný. není možné. To, to znamená, to znamená, že, ne? když se mysl, když se dech zjednouje, to je výzva k tomu, aby se mysl zjednouvala. Jestliže mysl ztratí dech, to znamená, že nevzala na sebe tu výzvu, aby se zjemňovala. A tím pádem, ačkoliv je to, je tento stav může být spojen s jistým e, potom štěstí, e, dobrý koncentrace, vlastně je to stav nedbalosti. E, já jsem poznal za své malé Zkušenosti jako učitel meditace, lidi, kteří 20-30 let meditují na dechu, dostanou se do stavu eh, lepší koncentrace, cítí se dobře, pak zapomenou na dech a zůstanou v tom stavu třeba půl hodiny. Eh, ale tento stav není ani samatá, ani vyplacená, k ničemu nevede. A končí to tam. Žádná moudrost. Hmm? proto jakmile e, objekt meditace se e, vytratí, okamžitě se k němu vrátí. To, že se vytratí, je právě daný tím, že když člověk začne prožívat ty e, jemnější stavy mysli, člověk se na ně ulpí a nechce e, e, se věnovat dechu dám. Tím pádem, že se nevěnuje dechu a e, mysl zjemní, ztratí e, dech. Ale dech tam je, jenom že nedbalost. A nedbalost je právě opak pozornosti a uvědomění. Čím jemnější dech, tím jemnější musí být pozornost a uvědomění. Jinak to dál nejde. A když se zastavíš tam, tak se zastavíš v těch Jenom v tom prvním hlubším stádiu zjemňování, procesu zjemňování dechu. Dál to nebude. Právě je třeba toto stádium, začínající stádium zjemňování dechu, je třeba vzít jako výzvu k tomu, aby jsme na tom zjemněném dechu zjemněla mysl tím, že ho bude vnímat jasněji. Pak to půjde dál. Tak si dáme meta recitací a krátkou meta recitací. Pro jen už na deset poslední, krátký Abych dotaz jel... do hůra. Abych si tady zeptat, když, když vlastně začátečník dělá tu techniku, že se soustředí právě, jak tam naráží ten vzduch na ten nos jo, do toho místečka, tak znám jako hodně lidí, který vlastně měli ten zážitek, že vlastně se stali jakoby tím v tom místečku, jakože najednou tam byli v tom několik vteřin že jo tak bych chtěl vědět, jako, k čemu vlastně došlo a, a proč to nejde jako by prodloužit ten stav. To je e, jednoduchá věc, protože e, oni dosáhli jisté koncentrace, jenomže ta koncentrace není pro ně přirozený stav. Hm? E, je e, jistý o momentu silnější koncentrace dosáhne každý, to není tak těžké, ale ovládnout tento stav a navodit ho, kdykoliv ho člověk potřebuje, to je právě to, co se učí v tréninku samaty. Že se ten stav někdy stane, to neznamená ještě, že je to nějaké dosažení v samatě. Pozornost a uvědomělost je e, základ samaty. Bez toho samata nemá žádný pevný základy. Pak to můžou být nějaký e, momentální počitky nebo extaze, nebo to, ale to nemá ze samatou něco společného, Většinou to jsou vlastní představy. Jenomže sama ta vyplaná je věda, to nejsou vlastní představy A věda je opak nevědomosti. A to tímto počítkem žádnou vědomost nedosáhne. Tak dáme meta meditaci. To, protože už je pár Toto, že zbývá pár minut a mnozí z nás nejsou zvyklí na meditaci, musí bojovat. A nechceme, aby jsme měli tady unavený yoginy. Chceme, aby jsme měli yoginy, co bojuje s, s přesvědčením a s lehkostí. Tak nebudeme s tím časem přehánět, necháme to do té desáté hodiny. Krátce zarecitujeme tedy kalamí a metasuta, a pak jako vždy možná jenom pět minut metameditace a pak jako vždy odevzdání zásluh pro dobro všech bytostí. A pak odpočinek či Osobní práce. Namo tashe Bhagavato arahato samma sambudheshe. Namo tashe Bhagavato arahato samma sambudheshe. Namo tashe Bhagavato arahato samma sambudheshe. Karaniya, Matakusalene, Jantang, Santang, Padama, Bisameche, Sakoju, Česu, Česu, Česu, Česu, Česu, anatimani, Santu Česu, Česu, Česu, santin driyod cenipakodchea paggabo kulesu ananubindo nach kundang samacharekinchi pare e upavadeyo sukino vakhemino hantu sabbe satta bhavantu supitatta Jekhe chipana bhootat tasava thavarava anava sesa sa Dihava ye majima rasaka anakatulla Diptava ye va ditha dure vasanti avidure Bhootava sambhavesi va sabbe satta भवन्तु तु सुखिताता न परो परम निकुम्बेते न आतिमान्येते कतंचिन्म किंचि ब्यारो सना पतिगसन्या न अन्या मन्यस्स दुःखमि चिये माता यथा नियम पुत्ता मायुसा एकपुत्ता मनुवाक्ले Evampi sabbabuute sumana sam aparimanam, aparemanan metanča sabba aparimanam, min manaas sam भाvaje aparemanang, Udamna dva che che masapattam, Hitam čaran nisimnova sa jahanohova E'tam satim maditthe ye brahmam, etam viháram idam ahu, ditinchanu págama silava dasanena sampannu, káme suviné yagedhám, nahijátu gambaseyám punare, ti ete na sache vajena jaya mangalam, ete na sache vajena nasantu sahbupadavá, je to je na na sambe, roga, upasament. Teď pouze pět minut Budem prát všem bytostem a co bez neprátelství, bez loby, bez překážek a šťastný. vědomím že všechny bytosti a já je jedno